Ставала між японськими та українськими вишнями і задивлялася. Під кометою гарно думалося. Катерина ніколи не сердилася на Романа. Та що то за слова пелюжинки? Сердилася, образилася. Вона вмерла, хоч мучило її зрозуміти Романа, але примирилася. Всього не поймеш. Мала діти, то мала жити. Жінок і чоловіків, мабуть, посіяно хоч і водночас, але різними цивілізаціями, з різних планет, де на одній дихають киснем, а на другій пропаном чи бутаном. Хлопці зростали, пішли до школи, аж Катерина дізналася, не на продльонці затримується, а вчащають до Романа Григоровича. Не тільки міністрин линули до нього, Роман Григорович сказав, чулося останнім аргументом в багатьох школярських родинах від своїх малих кароїдів. Чого чекав Роман? Міністрової смерті? А якби міністр не загинув? Многі знання приумножають многі печалі, повчально мовив міністр Бульбашка, милуючись зоряним пилом хвоста комети Хелийопсе, яка ще не стала для нього середником лекомоції одначе непереможно вабила до себе примітка читаючи якось рукопис автора канадійця колишнього галичанина ми натрапили на цього середника виявилося що йдеться про транспортний засіб але середник лекомоції значно вишуканіше якби я не вмер усе було б не так і це була б зовсім інша історія. До речі, не такий він зблизька й гарний, цей хвіст, яким видається там, долі між квітучими японськими та українськими вишнями, на межі другого і третього тисячоліть вашої нової ери. Але Катерині почути голос міністрової душі було не дано. З розумним ще не жила. Було б тоді романочку ламати перелази. тоді а не зараз. Не зупинили б її тоді ні рідня, ні чоловік, ні романова бідність. Для українки немає греблі, якоб не здолала її любов. Не Катерина зійшла з потягу кохання на станції розлука. Ластівки літають, бо літається, а Гануся плаче, бо пора. Хелийопса тривожно світила над туалетом. Катре! «Катре, опусти мене!» – почулося з городу. Катерина не впізнавала голосу і налякалася. «Хто це?» – з поля вітер, зі сраки гості. То Нінон не вміла поночі намацати хитру клямку на городній хвірці. «Ніколи не думала, що люди такі жадючі. За гривню тебе перекусять!» – заявила Нінон, опинившись у дворі, а тоді в хаті. «Випити чогось не хлюпнеш?» Геть знервувалась. Катерина тернула рушником стола, стукнула чаркою, тарілкою, пляшкою. «А ти?» «Давай, подругу, спом'янемо міністра, щоб зла не держав, бо не мрили ми з ним набіжчиком». «Ай, правда», – погодилася Катерина, «не все ж їм пити». «Зналися дівчата через п'яте на десяте». А от несподівано гарно їм засиділося. Випили по чарці. Нінон вихлюпом, Катерина – коточками. По-другій, гуменіли душевно. Нінон світу набачилась, слухай-не переслухай. А вже, відмикаючи Нінон хвіртку, Катерина спитала. «А чого ти городами приблукала?» Нінон позирнула за тин, а тоді притишено переповіла, про вар'ятку-канадійку Василину, про її дядька, про шелепковатого мільйонера, про експорт женихів за кордон і 10 мільйонів доларів. «Ти можеш уявити, щоб таку верейку баксів та за наших плідників, ге?» – посміялися. Коли ця людоловка об'явила, що вже сама знайшла нареченого, наші претенденти як показилися – Віддай їм гроші, плачені за перегляд. Виставили пікети перед моєю хатою, сказали вистежать і все одно віднімуть.